Ja, det här är på guideföretaget ja. Ja. Jag just det. Vi har, har anlitat er tidigare ett äh, evenemang. Nu kommer jag upp till Stockholm med familjen i, privat äh, nästa helg. Vem är det jag talar med? Jag heter Christian Lok. Ja. Jag Ringer från Kalmar. Ja. Äh, och jag kommer att resa upp. Äh, till nästa helg med ja. familjen och vi har, jag tänkte bara höra om tips här jag, jag har programmerat in hela stället. Ha, har du anlitat mitt företag tidigare? Ja jag har fått med. vi hade kunder från Stuttgart uppe och ja. vi fick en underbar undervisning. Ja du ska komma upp till Stockholm med din familj när då? Det blir till nästa helg ja. och vi har programmet klart till fredagen. Ja. och sen lördag förmiddag ska vi gå och handla lite och vid lunch så tänkte vi att vi delar på oss mm. så att, att mamman i familjen här tar med sig barnen till Vasamuseet. Ja. Så på lördag mellan 12 och 14 så har jag en lucka där Det ja. jag tänkte passa på att ha lite avancerad bögsex om du har någonting att rekommendera. Nej jag vet inte vad det är. Det vet jag absolut ingenting om. I ingenting? Nej. Man har ju hört talas om de bastuklubbarna. Ja, nej, nej men sånt här sysslar inte jag med. Det är Absolut inte. Så jag är hemskt ledsen. Det här är ingenting som jag vill överhuvudtaget tala om. Okej. Jag får prova någon annanstans. Gör det. Jag ursäktar mig. Ja.